د پیخور نه تر زنګلیګلي او بیا د روبینی تررکره پورې زما دا سفر ډیر سرستړیو او, او د لوی سړک نه پسس ک چه سړک ته شنو پټو ترمنینځو نن زما منزل د روبینی کورو کوم چې د زنګلی چک پوټ نه تق تقریبا دو میلوړاندو خو چې کله زخپل منزل یعنی د روبینی کورته رسسیدم نه د وړی فریال خنده زما د سفر سړی والی یو دم ختم کو <laughs>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 مه اوه نه سي غندل کینه ما فنه دي را کې چې امي ګنی مار پکې نه په در نه جامي پکې نه دا اف ار بي خبر زنګلي کلي اوسیدونکو فريال د پلر محمد احسان په زنګلي بازار کې یو جرنل سٹور د سپازريا چیبا د هغه شپ لورانو او دو زامنو سره سره د ټول تبرژونڅو کالاوښوللی د خوشحاله خااندان خوشحالي د نن نه شپق کالا وړانددي هغه وخت په غم بدلله شوه کله چې محمد احسن سهحار د روزکار په غرض د کوره اوتو او په ځګلی چک پوټ کدون کې کی ځانمر کې بریت خکار شو تمه که د فریال د خناندان د پاره تکامت نکمنه وا او د احسان خان په ژوند دغه خوشحاله او سوکاله خناندان غنشمیر ماشی ستونز سره مخشو ته دغه ستونز په بابله د احسان خان کورواله روبینا کومې چې اوس د دې خناندان ماشی زمواري په سر غستیدا سدا سی وای خاون مې خپل دکاندار او کاروبار کوو دکان یو خپل لکجي اغه مونږ له بخه غاټه وټه کوله د میشتي خازم مونږ پیکار روان گزاره هم پکې دله او بس هغه بيد د ماکا وشو ده پکی مرشو شید شو پکی نو بس د ماکا د سیو چې بس روزا وو پینځه مروجا باندې د ماکا وشوله ځنګلی په رو باندې چک پوس باندی بس ساهو ډیر غټه د ماکا و جاي کی بس ډیر دنیا خرابه شو زمو خاونو پکی بس وبات شو او منګه پکی بس ډیر خراب شو لکه خاونو مرشو نور به د غټي واټي سوک نو ماشون بچي ماشومان لکه ماشومان ما جی سپیک جی نکری دی دواله کاندي الکان می کشرانو جی نکی می مشران دی پیغلی دی نجلکان چې دینو ایوالو ای هوډګاټي وټي اواخ کینو لکه زما یې سمونول کابا س پاتې شومنګا لکه یو بل تا م کاټو چې سوک بسره اوی س براکیګا نه ای باندې بم سات دا کیسه مستون سي صرف د روبيني ندی بلکي د میډیاي ریپورتونو تر مخه په خیبر پښتونخوا او کبایلی سیمو کې د بدمنې نزه په لشي و خلک کشمیره د پینزل زیاته ده والي د دولتي ادارو سره سره یو شمېر شخصي مرستندو یا ادارو د غغمزه پلي کولرني یوازينه دي پرېخي په دې یو شمېر مرستندو یا ادارو کې د یو اسيډ د زپل شو مرستو پروګرام هم دي دغه پروګرام څنګه د روبيني پښون کې یو عربیا خوشاله راوسته د دې په حق لا روبینا صدا سیوایي پروګرام نن تاسې په تاولې کېدلې چې زه زنګری ته بس کسان راغلي وو موږ له خبر به ملي ورته چا ویلیو نو بس هغه د لکه زغږ مبارکي غ منډې ترې وکړلې نو بس کارم پیره باندې بس ګندل راوړی او کولاو چې نه نو بیا بس سر ډیر دغه خو نه بس خلک د خیر لکه خلک دسي مانډو مانډو لکه له کپړې راوړي وي ګندول نو کارم پیره باندې مې شومانو دا دا تو چې زمونږ بګرانهیس هم درک به نه ل کې دو سر هم کړيوي بس خپله غریبي بهمون کوله اوس که چا را کړه ای باې م س س تیر شو که نه به مونږخصخ په سړی نو مونږ ل ب اټه کاروبار کړی چېمون پ س تیر شوي زمون کور تی د پیدا شوه چې لی کا خپل کار روان دی او ګګاونډو تم لکه پده رس ګنډل راړي من و لکوو وس دغه نو د رئیس کله ککاریا سانو څنګه د سی غیر علاقه دي کی خو س د سی خاص د سی دغه موشینو نو غنڈل ک د کپو ک پلو د پار له ک کچاله نو ورتلې ام دلته اسلې کرا زی زنو کاری رواني نو مس د نولا می پیشلیز د کول دی له غنڈل نو ورتل مخکوز د سی موشینو سرې کار روان شو ری و پیلګي غنڈل پی کوي او دایور می داغم پیله ک لاسزاد ده تروبې نه کور عدالت ګنشمیر پیغلی زنانه او ماشومان هم مولیدل خو لی ترديدمه ما اغه ځای اونلی دو چرته چې دوی کار کوي هم سما پوینه روبینه ز د خپل خټو جوړ کور کی یو کمرې بوتلم. چرته چې یو د پیکو او سلور د ګندلو ماشینان په قطار پراتو په کمرې کې یو طرفه نه جوړي شي وي کپڑے پر تیوي نو بل طرفه د کپړو ټوټي او تارونه په ټوله کمرې کې خوارو په دې کمرې کې یو سورلس کله نه پیغله یو ماشینته ناستو تاسو کوه ولیم معلومه شوه چې دا د روبيني مشره لور سلمى ده سلمى پروخانه او خوشاله تندې منت هر کلیوکو سلمى وای چې ګندل سره شوق زما د ورکوټ نو خو لې مونکره ماشين نو ګندل منډلرمان او ماشینم نه اغاز مارمان د سره شو اسمه ګندل مې ځډکل او خر ډېر ګندل زس کومه د مورنم ډېر په څه حق کولې کومه بس ار څه په کاروبار روانه چې کله ماشینان را نه بس خر بس لکه نه مخته را ټوله روزي به په لګيوم خپل کپڑے مو سره غلېغه کپڑے به مې بس کڼډلې په پای باندې چاليځ د خپل کپڑے سره غلې مې خپل خپلوان د د دټرلو ټوله لمه پکې بس او ګندلې لکه باري هله لمه نه شو ګندلې بیا لکه خراب چرته دا کې خپل لمپ ګندل په بیا خر په پورته نا یو ام تاسور د دې چې څنګه نو کار روزګارته په خسترګه نه کتلي کیږي خوده روبیني لیور اسلم د تاسور غلط ثابتې او وای چې د کور دننه په پردکه کار کول کی هیڅ شرم نشته دی د یو اسید د زپلشوم رستو پروګرام رستوتم ډیر په درنستګه ګوري او شکر گزاره هم دی راله <سؤال> چې کم دی رالو او دو مونږ سره میلو شو دوی زما د راندر چې کم دی ماشینان ورکلو هغې پهوججه باندې دکه دی سر روزگار روانکوغ ګار سره بچیم چې کم دیخوا برابر شو خدای او سره ډر خوک کې زمونږ د پوختتن نو خو چې بس کوورې دن د روزګار مون ته میلو شو مونږ ډیر خوشالی د دی پرورام موډزیت خوشحالي نو الله پاکدي له نور هم بهغ و کې چې خلکو سره داسې ام دادونه د طرهګې د دی ناړو پیخله کبله که یو طرفته د پوختنو معشرې ژون متاثره شویددي نوبلخوا د د غریب کورونو د نورې غریب سبب هم ګځي یو شمیر نرو خان دهنو دا نوپشان داکیسه د دا محمد احسن د ټبر هم ده د خد بخلی افیا کله نهور شوغلله سووک چې په بدن زیفهه خولی پخله روغخکارې ده وای چې په اول کې موږ ډیر پریشانو د مرستتو پروګرام دوججه زمونږ دغه موسیبتونه ختم شو دبی خوا شولا من دی منکل <سؤال> لارن کوو خوااب هم لګ زمونږ د دغه پټيدي او دغه هم کار دی غریبانان منږ سر هم ډ داد دوکو شکره هممد اللاې مو خپل ماشین خپل روزګار کلل کورېبار د بار کا ته من چېر ته کومورې خدا د ستاسی داستا به دغه به داد باندې پوه چې ستاسو امداد نه منه کا دی वाले दमाद जीबा कम कारू की, दाखा हो द मंसरता सु दीन दात कले जे, मुझा चोलू मर्दावाद तक हो, खुदै जे चाले रहा हो किन. दरूबिने योर मसरिन, सुक ची रूबिने सरा दर्जितूब दुकान के कार काई, वाई, ची रूबिने सरसरा द देहूं द गट یا و ازریه شوه ولی چې په دې ګرانه وخت کې صرف تاغي د خاوند ځمیدارې کار کې گزاره ګرانه وا زمونږه ګندل منډل زدو شوق مې د ګندل منډل سره هر څه صحیح ماشینونه وونه صحیح سره نوي چې زمو په دې لهسته پېښوي او دا مې شونې راول نو دا باندې د روزګار روان شو نو ما شومانه بازار شو جامه شو دل قدم پکې وځي د روزګار سره د روبني را تک په وخت د سوارلو گاڑی کې ستړي زما یاد دی هم په هوجه په واپس کې ما د کړئ د موټر انتخاب وکاو او د يو اس اي ډي د زپل شو د مرستو پروګرام لاندې ور کړې کېدونکې امداد تفصيلي معلومات لپار په يونيورسټي ټاون کې قائم د اير دي افیس روان شوم د پېژنګلو د مرحلې نه پس زه د زبل شو د مرستو پروګرام ډایرکټر دفتر ته بوتلی شم چاچی ما سره د دغه مرستو په بابل خپل معلومات سدا سره شریک کړل دا جی هغه خلکو ته ورکل لیکيږي چې کم خلک د بدم نه وځي زفلی شوې دي اول خو بزته سو د دوه مچ دی کې هغه کاروبارونه مون ورکو چې کم خلکو زمون نه غختنه کړي دا یا اغي تا مخکې نه تجربه وا یا داغي مخکې نه کاروبار روانو او اغي مونږ دا ویلي دي چې زاسو ما کاروبار دی یا زه په دې کاروبار باندې پويګم خو ما سره سرمایه نشته دي او دا زنه شمکهوله نو داغي مطابق بیا موږ اغي تا را شي زونه ور کړی دي کله د یو اس ای کنفليکټ وکټم سپورت پروگرام کا ختم هم شي نو د خلکو ته به د هر څ څنګ میلاویږي چې کوم اوس ور کوله د دې په حق لمونټ ګورنمنت سره زمو خبر اترې روانې دي او د دې د پرموند یو سب فند جوړول لګیایو چې هغه تمو سویلین وکټم سپورټ سب فند وایو داګه د پر رولز رګولیشنز جوړشي و دې د ګورنمنت سره پاګه بنځم خبري روانې دي او موږ د امید لرو چې د دې فند جوړېدو سره د کم کرونې مون کړې دي اومد کشانته کرونه به ګورنمنت بیا دغه خلکو د پاره کوي او امید دي چې دې به کسان چکم پاتې شي وي دي یا کم نور دینو هغه ته کې پوره شي تټر هغه غره زپل خلکو لپاره نه صرف امدادي ادارې او حکومت حالی زلی کوي بلکې یو شمیر نور ادارې هم په خپل خپل ځای د دوی مرسته کوي همدغه شان میډیا چاته چې د یوې معاشري سترګي ویل شي د زپل شو استونزې برسره کولو کې خپل کردار لوبوي د پیښور اوسیدونکو ستر صحافی او تټر هغه لویه جوړې دونکو حالاتو باندې ځور نظر ساتونکو تجزیه کار حسن خان په دی بابلا موږ سره خپل نظر سدا سي شریک کو دی کانفليکټ کې خاص ته غو ده خبر پختون ښه د قبایلي سي مي یو خو هغه کس چې هغه ملشو نو په تو کې چې کوم ملشه خو سترګې پټې شوې لاړل یو یو بل خبره ده چې یو کس تصور اکثر دما کې شوی دی یا اکثر چې کوم اپریشنز کې یا طالبانو نه د مليټن د لاسه شو کړي یا زخمیان دي هغه هغه خلک دي چې اغوې په ورکينج ايج کې وځه دا کس چې کوم دې سخه دغه شاته لکه څنګه پختونو پختونو ما اشاره دغه خبر پختم خو دغه قبایلی سیمه ده کابلستان ده موږ زنانه شي دی کار نه کوي لند هولډینګز موږ د business is دلته کې هم نشته دي نو دا فاميلي چې کومه ده لکه څنګه چې افغانستان کې دا ډېر اکثر په سوال باندې دا د د ریاست ځموادري ځماداری د خپله بده قسمت زمونږه ریاست چې کم دي دغه ترته لا تر اوسه پورې زمانه ده خیال لکه اوسه پورې دا کانفليکټ فاند چې کم دي لکه خپل ريسورسز زمونږه نشته دي زمونږه نه دي دغه کله یو کال د اي دي بي چې کومه ده کده د خیبر پختونخوا یا د پاکستان سره په دې باندې و لګي چېردا 50 دي د 215 سپته زره دا اغوی دا ری هبیلیتیشن دپار زمونگ دا یو پروگرام دی دا اغوی د پار اسپتال په پا خبر پکتون خواگی ګوره یو خ... لیڈی ریڈنگ اسپتال دی نو دا زمونږ حال دے. ما په خیال دا که انیشیتیو سو کخلی نو دن دیر زیادہ تایم لی انیشیتیو دا پوزیتیو نیشیتیو دا ما په خیال دا خال او ضرورتم دیر زیادہ دی